A légió kísértetek. Charles Lor írását felolvassa Gépész. Első fejezet, amelyben egy úriemberről kiderül, hogy csak ugyan úriember. Társait ez rendkívül felbosszantja. Késelés után édes a pihenés. A zenekar egy vidámindulóba kezdett, mire a jelenlévő hölgyeket és urakat a legközelebbi őrszobára szállította az ideje korán érkezett rendőrség. Ha vannak olyanok, akik most türelmetlenül lesik, hogy mi lehet az összefüggés egy vidám induló és a rendőrség megjelenése között, Azoknak elárulhatom, hogy a zenekar, mely egyébként egy tagból állott, abból az alkalomból intonálta a fentebb említett vidámhangokat, hogy tülökórúnak sikerült végre 30 cm-nél csak alig hosszabb bicskáját Gavalérbill vállába döfnie. A verekedés, mely ezzel az egyáltalán nem szokatlan aktussal befejeződött, több mint negyed órával azelőtt kezdődött, mégpedig igen szokatlan körülmények között. A dolog úgy történt, hogy mikor Montflori, a kocsmáros, a negyedik rund duplarumot letette a kedélyes hasfelmetszők asztaltársaságának tagjai elé, Tülökóru, a társaság legkedélyesebb hasfelmetszője felállt, és hangjában mély felháborodással a következő drámai bejelentést tette. – „Höldeim és uraim, ki kell mondanom bármilyen nehezemre esik is, hogy asztalunknál e pillanatban egy büntetlen előéletű ember ül. A bejelentést Tompa fogadta. A társaság tagjai mélységes megdöbbenéssel meredtek a szónokra, sőt, agatójan is, aki nem akart hinni a fülének. – Nem szeretem a rossz vicceket, tülök! – kiáltotta kockás Pierre, a társaság legerősebb tagja, aki, ha olykor jó kedve volt, csak úgy tréfából félkézzel felemelte székkel együtt a másfél mond Florit. Ez egyáltalán nem vicc! – felelte komoran a jó lesz, ha befogod a pofád, és nem sértegeted itt az embert? sipította a sarokból egy hölgy olyan mélységes felháborodással, mint aki még sohasem volt büntetlen előéletű. Ha megártott az ital, akkor feküdj le inkább, javasolta Gavallér Bill. Ezt talál. A tülökórónak eddig még senki sem merte a szemébe mondani, hogy lehet olyan italmennyiség, amely neki megárthat. Olyan pillantást vetett a gavallér felé, ami a legteljesebb mértékben kimerítette az életveszélyes fenyegetés minden kritériumát. Miután azonban óvatos ember volt, látván, hogy a hangulat meglehetősen ellenséges, legyűrte haragját, és kicsit rekedten az indulattól mondta. – Ne pimaszkodj, gavallér, mert szájon váglak. – Amit mondtam, megmondtam. A többi a ti dolgotok. Kívülálló szemlélő talán tréfásnak találna egy ilyen helyzetet. Megvallom őszintén, csak úgy rossz Fitchnek látszik, hogy akadjon úri társaság, amelyik megvetésen sújtja azt a tagját, akiről kiderül, hogy büntetlen előéletű. De ha leszögezzük, hogy ebben a garantáltan rossz hírű marokkói csapszékben, ahol a szóban forgó helyzet javában élesedik, kizárólag olyan egyének ülnek, Akiknek állandóan van rejtegetni valójuk a rendőrség előtt, akkor érthetővé válik, milyen kiszámíthatatlan hátrányokkal járhat rájuk nézve egy büntetlen előéletű ember jelenléte. A tülőkorú tudta, mit beszél. Az utóbbi időben két testi-lelki jó barátját tartóztatták le, mégpedig szemmel láthatóan besúgás alapján. Márpedig itt a döglött aranyhal nevű kocsmában egy besúgó, állandó életveszélyt jelent. Viszont éppen az elmondottakra való tekintettel érthetjük meg azt is, hogy miért sértöttek meg a szerény, de becstelen jelenlévők a tülőkorú gyanúsítására. A besugó itt a legaljasabb személy, törvényen kívül áll, közmegvetést és ha elcsípik, akkor rendszerint igen erélyesen vonják felelősségre. Olyan erélyesen, hogy a besugó a felelősségre vonás folyamán többnyire meghal. Ha gyengébb fizikumú, jobban jár mert akkor aránylag rövid szenvedés után hal meg. Na már most, a döglött aranyhat törzs vendégei szemében a büntetlen előélet lényegét csak egy lépés választja el a besúgás tényétől. Hát ez a helyzet. Ezzel a felvilágosítással tartozom, mielőtt visszatérünk a tárgyra. A tülökorú bejelentése nyomán támad felháborodás egyre nagyobb hullámokat vert fel. A társaság tagjai egyenként és külön-külön kikérték maguknak az aljas gyanúsítást, közben gyanakodva nézegették egymást. A helyzet egyre feszültebb lett, és mikor egy boros üveg szép ívben átrepülte a levegőt, és elismerésre méltó pontossággal eltalálta a homlokát, akkor már senki sem csodálkozott. Az egyesekben feltámadt józan belátás ekkor már két pátra szakította a jelenlévőket, úgyhogy tülök már nem árt legyedül. Elsőnek a Márki csatlakozott hozzá, mint olyan, aki belátja és mélyen átérzi a társa szavaiban rejtőző igazságot. Noha a tülökóru szavaiban egyáltalán nagyon ritkán rejtőzött igazság. Ez a Márki igen furcsa ember volt. Néhány héttel ezelőtt tűnt fel Marokkóban. Nadrágia és cipője rendkívül rongyos volt, és a kabátjából is hiányzott egy jó darab. Ezzel szemben bal szemén monoklit, jobb kezén pedig kesztyűt viselt mikor először lépett be a döglött aranyhalba, feltűnő eleganciájával általános felháborodást keltett. A tülőkorú valóságos, hisztérikus rohamot kapott. McKenzie a kormányú szónélkül elővette a revolverét, kockás Pierre pedig úgy elcsodálkozott, hogy a markában lévő két frankost egyetlen mozdulattal ketté törte. A márki nem vette tudomásul az általános feltűnést, amit szokatlan eleganciája keltett. Nyugodtan a pulthoz lépett, rendelt egy dupla adag rumot és cigarettára gyújtott. A rágyújtást műveletét igen elegáns ezüst öngyújtóval végezte, és ez végleg megfosztotta önuralmától a kockás pierre Oda lépett a Márkihoz, a viselkedése miatt nevezték el így, és azonnal belekötött. A kockás Pierre, akit emberemlékezet óta senki sem vert meg, két perc múlva vérbefagyva feküdt a földön. A Márki nyugodt mozdulattal felhúzta a kesztyűjét, melyet a nézeteltérés elején levetett. Megigazította a monokliát, és kedélyesen odaszólt az éppen magához térő kockásnak. Megkínálhatom egy pohára, uram? Fél óra múlva a legjobb barátok voltak, és a Márkit egyhangulag választotta tagjai közé a kedélyes hasfelmetsző asztaltársasága. A Márki tehát elsőnek csatlakozott tülökóruhoz. Ez azt jelentette, hogy elválaszthatatlan társa, a kockás sem maradhatott a másik oldalon. A tülökóru, aki különben nem volt gyáva ember, kicsit csodálkozva, de megkönnyebbülten vette tudomásul a váratlan fordulatot, hogy ezúttal talán mégsem verik agyon. Mert ahogy ebben a körben, ahogy ők élik az életüket, előbb-utóbb ez a sorsa mindenkinek az biztos. De hát jobb később, mint azonnal. <gül> nem igaz? A verekedés már általános volt. A hölgyek a megszokott recept szerint, ahogy az már illik, az asztal alá bújtak, részben, hogy ne legyenek az urak útjában, részben pedig, hogy elkerüljék az esetleges, sőt valószínű súlyos testi sértéseket. Csak egy volt közöttük, egy magas, feltűnően csinos, bronzvörös hajú lány, aki megvető kézmozdulattal elhárította magától társnői invitálását. Nem bújt az asztal alá, hanem a sarokba húzódott. Felkapott egy széket, nem azért, mintha bele akart volna avatkozni a verekedésbe, hanem hogy legyen mivel elverni magától az időnként feléjesodródó emberáradatot. A harc pedig vadul folyt. Meg a vér is. Ne is csodálkozzunk rajta. A döglött aranyhalban sokkal kisebb jelentőségű dolgokért is folyt már vér. Ha egy pillantással felmérjük a harci helyzetet, láthatjuk, hogy a től éppen eltöri erkölcsös berri karját, de a következő pillanatban elterül attól az írtózatos ökölcsapástól, melyet Gavallér Bill helyez el az állám borzalmas erővel. A Márki és Kockás Pierre mint rendesen egymás oldalán küzdenek. A Márki természetesen lehúzta a jobb kezéről a kesztyűt, mert, mint tudjuk, nem szeret kesztyűben embert törni. Monoklia azonban megingathatatlanul tapad a bal szeméhez, és noha szája sarkában keskeny vércsík fut már alá, lankadatlan erővel osztogatja azokat a démonikus erejű balegyereseket és jobbhorgokat, amelyeknek itteni hírnevét köszönheti. A kockás Pierre ezzel szemben, mint olyan ember, aki nem szereti a kicsinyes munkát, nem verekszik puszta kézzel. Miután ő a legerősebb, ezért egyszerre négy-öt ember is támadja. Ő pedig Ajkának közismert melankolikus mosolyával egy hosszú x-lábú asztallal veri el magától támadóit. Közben palackok hullanak a földre, és zúzódnak darabokra. Időnként recsem valami. Ha Mont Fleury, a kocsmáros elsápad a recsenés hangjára, akkor tudhatjuk, hogy valami bútordarab tört össze. Ha nem változik az arcszíne, akkor legfeljebb egy koponyáról van szó. A márki e pillanatban rálép valakinek a kezére is elesik. Azonnal felemelkedik egy palack, hogy lecsapjon a földön fekvő fejére. A jelenet annál a saroknál folyik, ahol a vörös hajú lány meghúzódott. Figyeli a felemelkedő palackot, de mielőtt a palack lecsaphatna a márki fejére, a lány gyorsan oda a székkel, egy koponya recsen, az üveget tartó kéz lehanyatlik, és a márki megmenekül. A zenekar egyetlen tagja, a harmonikás Joe, időközben felült a kájhat Nyár van, nem kell megijedni, hogy valami baja történik a nadrágjának. Különben is ez a nadrág már úgysem lehet rosszabb állapotba. Mondom, felült a kályha tetejére, de magával vitte a kis húzós harmonikáját is. Élénken figyeli a csata menetét, és időnként kis zenei aláfestéssel szolgál. Mikor pedig egyszerre váratlanul felpattan a kocsma ajtaja, és a rendőrség épp akkor nyomul be, mint az időközben magához tért tülőkorú belevágja kését a gavallérbill izmos vállába, a fejlethumorú harmonikás zsó pedig egy vidám indulóba kezd. A csata egy könnyed melódiák hangjai mellett fejeződik be. A rendőrség kihúzigálja az asztal alól a hölgyeket, közre fogja az urakat, és olyan hangom, mely teljesen mentes a legellemi budvariasságtól is, felkéri a társaságot, hogy vonuljon át a legközelebbi őrszobára. Harmonikás Joe egy vidám akkorddal fejezi be az indulót, a társaság elvonul, mond pedig sóhajtozva hozzálát, hogy egy kis rendet csináljon. Gépiesen végzi ezt a munkát, gyakorlata van már benne.